Triggavarning! Du är inte beredd! Välkommen fränder! Den mörka portalen har öppnats och äntligen är det dags. Vi är förberedda att antåga in i Outland för nu är det dags. Nu är det The Burning Crusade Classic som gäller. Jä, yeah. jag är så hyppad. Mm. Det låter den lika häftigt på svenska. Okay. <laughs> <Nah. laughs> Nej, inte alls. Nu kommer han, illnadde monjegaren. Nej. Igen. <laughs> mm. Efter en sextonårig paus. Jo, men hej, uh, yeah. vi ska också alltså diskutera TBC Classic, men inte bara det. Utan också orimliga förväntningar för att, herregud, vad återutgivningen av ett 16 år gammalt spel kan sätta känslorna i svaj på de där trevliga människorna som vistas på internet. Men mm. eftersom du förmodligen också är en av de trevliga personerna som vistas på internet, eller vem vet, kanske bara en, en slumpmässig kognissör av Ethermedia. Så varför inte skicka någonting fint till oss på triggervarning.gmail.com som ju fortsättningsvis är vår suveräna e-postadress. Skicka dit och så får du en gratis Epic eller någonting. Jättebra. Och om du har väldigt bråttom med att hålla på att spela just detta famösa TBC Classic, då du lyssnar på det här avsnittet, så kan jag tipsa dig om att du kan snabbt och kort skriva till oss också på Twitter, där ni hittar oss som att Triggervarning 1. Mm. Och så finns vi också på Facebook där vi heter Triggervarning, kom dit, det är den kortaste grind du någonsin har gjort. Ja, nu vet mm. jag ju Nikolaj att uh, du är ju Kanske inte så bevandrad inom Azeroth eller nu då kommande Outland. Återkommande Outland. Jag vet det, det är väldigt svårt att fundera ut vad man står efter så många år och så många expansioner. Mm. Men jag var ju där yeah. uh, på barrikaderna mm. back in the day. När jag var ung och yeah. och en, en vidögd engelska studerande i Åbo. <laughs> och nu är jag... <laughs> Inte så ung och smäcker. Jag har inte har jag lärt mig så mycket mer engelska heller. Ja, jag tänkte att du skulle säga att fortfarande lika vidög då och studerar ännu engelska. Ja, vindög, det är väl kanske bättre uttryckt. Men uh, jo, här mm. sitter man i Sibbo. Mm. <laughs> um, jo, men att mm. men som sagt att, att det här var ju efter nu då vi kan väl endast kalla det för framgången nu de är med World of Warcraft Classic vilket ju då var ut ja. åtagången till den absolut första eller den, den ökända vanilla versionen av World of Warcraft som det var när det mm. kom ut ungefär så ja. jo, jo. Mm. sanning med modifikation mm, ja men att det har ju nu då gått ungefär ett och ett halvt år och jag har ju varit med om den här tumlande resan och vi gjorde en liten recension back in the day mm som hette någonting, jo, precis. För, förlåt mig kära lyssnare, jag är fortfarande helt sprängfylld av pollen, så det som kommer ut är inte alltid enbart kvalitet uh, men att uh, det är ju gått bra att käntet är ju att mm. många tankar var att du får ju den här klassik gratis, bara du betala din sedvanliga, ditt sedvanliga abonnemang på World of Warcraft medan andra är sånär jo. som att okej okay, med jag får spela som vanliga World of Warcraft gratis men jag betalar för Classic Så sådär, det är ju inte alla ja. som är helt entusiastiska över vart mm. så här. den här nuvarande versionen av WoW har tagit väg eller är på väg ja. men att mm. det var ju många som kom tillbaka, det var väldigt många som också upplevde WoW för första gången på det sätt som Kanske gud hade avsett men att det finns ju andra saker som hägrar lite på horisonten eller som har pågått i bakgrunden under allt det här. Jag bara nämner dem snabbt så att lyssnarna förstår kanske lite också vad det är som driver den här aggressionen och för folk är lite upprörda varför nu då just... TVC Classic breven som stor grej. För att på papper okay. så är det ju en, en framgångshistoria, du hade vanliga World of Warcraft som ju har gått mm -hmm. lite berg och dalar med sina äh, prenumeranter och sina spelare. Äh, Men att nu när klassik introducerades så drog det tillbaka en, en viss typ av människor och att det har ju bara exploderat i deras äh, betalande kunder. Så att, ja blandade åsikter om Classic men att det var ju i stora drag och väl folk ganska nöjda mm -hmm. uh, så att man tänker då att okej okay, men nu då så kommer ju den här expansionen den första expansionen till Vol mm -hmm. The Burning Crusade så kommer det att återgivas och spelare ges igen en chans att uppleva det här materialet så som det borde ha upplevs back in the day. Vad är problemet? Mm. Uh, att Ja. Antal problem faktiskt. Uh, i, I ingen särskild ordning och väldigt snabbt kanske vi går med ingående in på dem sen under programmets gång. Mm. Um, det finns de som anser att, eller som vill stanna i klassik för alltid. Uh, de ser ingen vits att gå vidare för då går man bara närmare moderna Vov och det vill de inte. Så det finns en möjlighet för dem att faktiskt stanna kvar i den här äran. Men eftersom det ges möjligheten att gå vidare. Jag borde förklara det här med ingången. ingående. Alltså det ska jag göra om en stund. Men de är arga för att klassiska vov går framåt. Om det märker någonsens. Um, okay. Sen så finns det rent som så där strukturmässiga saker som händer inom Blizzard, det vill säga då utgivarna av World of Warcraft och det är det att alla de här skulle säga stora namnen de här som var med och skapade de här spelen och designade dem och byggde upp dem back in the days har i princip stuckit de har stuckit och i princip bildat ett eget företag där som håller på med någonting otroligt som vi kanske eller kanske inte fått en del av inom kort. Mm. Men många andra så funderar det som att jaha att alla de här, i princip föräldrarna har stuckit och kvar då är bara de här ingenjörerna och de som bara bryr sig om pengaspekten. Hur ska de kunna hålla upp det då? Och sen den tredje ja. och den största delen så är det då, och här ser man då kanske Activision, kika fram bakom husknuten att det har introducerats många saker eller vissa saker i både klassik och World of Warcraft som inte fanns back in the day. Uh, och som vissa fruktar närmar sig en med som så här pay to win aspekt. Eller att det, det finns möjligheten att uh, köpa tjänster och göra vissa saker som inte fanns tillgängliga då. Ja. Yeah. Yeah. Så att det, det, det är i princip den här skillnaden mellan den här hashtag no changes och nu den här mer Allmänt accepterade hashtag somechanges-gruppen. Att ja. vissa menar att kanske mm. det är helt okej okay ändå att sätta till vissa så här livskvalitetsförbättringar efter 16 år. Ja. Medan andra menar att allting ska vara som mm. det var. 2004 eller 2006 eller rrrrr. Rr, rr. Fuck you. Mm. Ja, men att... Så, vi kan gå med i detalj. Men som sagt, det finns mycket som pyr under ytan. Och det är inte så enkelt som att här har ni mera spelbarn för er som gillar mera spel. för Så lätt mm. kan det ju aldrig vara. Ingen är nöjd. Brutt. Mm. Men lite sådana saker ska vi diskutera idag. Plus kanske då äh, fans och lite orimliga förväntningar. För det är ju alltid roligt. Ja. Mm. Precis. det för, för det, det är ju såklart Vi diskuterar ju det här som Strikt utomstående här För att vi, vi berörs ju inte av, av Dessa uh, Orealistiska förväntningar eller, uh, eller så att säga någon, någon form av hype Eller liknande uh. vi, är ju, vi är ju alla Så att säga uh, uh, uh, Står ju ovanför detta Ja Sof Sofistikerat program och så <laughs> Jo Ja, så från åben allting. Mm. Jo. jo, precis. precis. Ja. Ibland blir det nästan tungt att se, se ner längs med näsan på allt det här. Jo. Men, ja. men alltså, nu inser jag ju att återigen, precis som i den senaste diskussionen om uh, World of Warcraft Classic uh, och i, som i många, många andra av de här diskussionerna som vi har haft i, i triggarvarning varning och vissa spoilervarningar också så närmar jag ju mig det här med ytterst, ytterst lite egentlig, information om det vi ska diskutera om. Ja, men din sviktande sakkunskap har väl varit en ständigt återkommande saga under samtliga avsnitt vi har gjort? <laughs> no, alltså, ja, jag måste ju säga att det är väl få saker som, som drar, drar så mycket uppmärksamhet till sig. Det är väl liksom min okunskap och, och tågbransch. Har väl ungefär samma underhållningsvärde egentligen. Man så kan det. bara inte sluta titta. Ja, nå, om, om varning är liksom ett kylskåp så är det den där lilla biten gäst som står längst inne och drar i sig alla odörer med tiden. Så att man, man tänkte att man kanske ska kasta bort den. Men att den har som växt till ja. sig och det den, den beror någonting. Man är nästan lite rädd. Och till sist blir det liksom lite charmigt att no, men, klar, den där gästbiten ska vara där. Och med den analogin ska vi dyka in i fankultur. att då, Bra, som, en, som en gästinfektion. Ja, no, men nu då, när vi har kommit undan den iskalla mörkna ytan. Problemet med fans, tror jag, och framförallt problemet med moderna fans som konsumerar spel, så är det att mm. Det handlar ju inte om att någonsin var nöjd. Det handlar ju om att ständigt hitta någonting att gnälla på. Och att det är ju på sätt och vis är det ju ganska värdetaga kommunikationsstil. Att som jag förstår att man kanske ser sig själv som en hjälte. Eller att man kanske fyller någon sån här äh, gangsam funktion eller någonting för... För samhället man visste sig. För att titta, jag hittar den här lilla saken, eller jag funderar på den här saken, eller att jag tänkte nu gå helt från konceptet och föreslå det här är helt orimliga och konstiga som ingen någonsin vill. Uh, ja. och, då, och då fyller jag någon slags gynnsam funktion. Okej. Okay. Men att det, det händer ju som aldrig att nu är den grejen du vill jag ha Jättelänge. Du vill jag ha den. En väldigt specifik grej och du vill ha den på att exakt så här ska, vill du att den ska ges ut, och exakt så här vill du konsumera den. Och sen händer någonting fantastiskt. Exakt det händer. Ja. Som exakt om det skulle finnas en punktlista så ska varenda, varenda ruta ha en bock i sig. Men ja. ändå så sitter du där jag vet inte vad är det här för grej. Mm. Mm. Att det går inte. Det är, liksom, mm. det är liksom den här ständigt liksom sura på tonåringen att ah, ingenting är bra allting är bara svart att som prylar under ögonen och hög musik och smälla i dörren. så alltså, att, att man, man förstår men samtidigt som att what you want ja. som, Why are ja. you know happy satan? Men det är ju det är ju kanske den där tanken att det, det, det är själva den tanken på den där slutprodukten mm. Som är, är, är det där det, det, som, det som man lever på Eller det som man får den här näringen från För, för jag, jag tänker vad ska säga det, det exempel som jag nu I första hand uh, Blir påmind om här så, så var ju förväntningarna och all hype Som hade fokuserats kring uh, Cyberpunk Spelet ja. Som, som ju kom ut med, med bullar och bång här under förra förra året. Och, och det var ju väl i princip skandal efter skandal sen. Ja, allt, allt från så att säga bristfälligt innehåll eh, i, i, i spelet så här. Jämföras med vad som hade vad ett sätt, lovats. Eller, jag gråter rätt i bakgrund när jag snövlar. Ja, jo, jo jag, jag, jag förstår. jag förstår Lite pollen i ögat bara. Jo. Men, men, men sen, sen, sen alltså bara den där, just den där tanken på att så länge du inte har den där slutprodukten så, är, så finns det ju det där tomrummet där alla dina förväntningar alla dina förhoppningar kan liksom placeras där. Och det är ju omöjligt för den där slutprodukten att vara allt det där för det är inte du som gör det där spelet eller gör den där filmen eller skriver den här boken om vi tittar på förväntningarna som sätts på George R R Martin så yeah. det, det finns ju inte en chans att du kan att någon annan kan fylla alla de där de där förväntningarna <laughs> önskningarna Nå, men, och jag tror nog min... att de flesta fans är fullt medvetna om det här. Det skulle jag, vad vill jag ju åtminstone tycka. Ja, men minns du du knuken forever? Um, ja, alltså jag har inte, igen, har inte spelat det själv, men har liksom läst en del om det och och klart följt med uh, Jarsis <laughs> uh, Zero Punctuation. Ja, då... Nå... Alltså, på det. Mm. alltså det spelar ingen roll Om du spelar spelat eller in Det är inte viktigt Hela pointen med kan forever Så var jag att man kommer aldrig ut Det tog ju forever Det tog i princip Hela slutet av 90 talet Och början av 2000 talet Och precis tjäna musenprodukt produkt är ungefär det största vad man tittar du kan rita kuka på svarta tavlan mm. uh, Men att alltså, som det finns ju det här fina uh, det här fina uttrycket som är liksom development hell där du sätter äh, spel ju. eller film eller någonting som att mm. de hamnar i en sån här evig, evig utvecklingsfas och det blir liksom aldrig av att nu ska jag kunna tala ganska länge om varför du kan evigt och så länge och varför det inte blev av men det handlar inte just det här avsnittet om men att <coughs> det, det jag vill säga med det här var att Uh, du har konceptet av development hell som klassiskt sett sätts på uh, med oblida ögon och som någonting dåligt eller någonting ganska negativt men att du har ju en liten mm. Schrödingers katt där därför att så länge du har någonting som är typ development hell eller som <coughs> är ofärdigt ja. eller som det egentligen bara hintas till case in point nu mm. uh, då Zack Snyder's Justice League eller som liksom The, the ja. Snyder Cut så ja. Innan den har getts ut så kan den ju gott fylla alla dina förväntningar. Ja, vi gjorde ju redan, mm. uh, vi gjorde för inte alls så länge sedan ett avsnitt om hype. Uh, ja. Så att på engelska dessutom. Så att, men att <coughs> man säger som klart och tydligt att vi, vi som moderna konsumenter så präglas ju lite av hype. Att vi vill ju som pumpa upp någonting till orimliga nivåer. Och att som att jo, jo, när det kommer så att det här spelet så liksom det, det kommer att ha så realistisk grafik men det kommer fortfarande vara väldigt roligt i åtta bitkulturen och det kommer att vara en väldigt som så här sofistikerad upplevelse men samtidigt kommer det att suga av dig medan du spelar. Och jag menar medan du, de här orden lämnar din mun så borde du som någon del av liksom ditt hypokampus och medveten om med att ja nu pumpar vi väldigt onekligen väldigt mycket adrenalin här att kanske kanske den vitsat, ta tillbaka det lite. Så för att nu då göra ja. en usväng tillbaka till TBC till Classic så det är ju inte precis som att TBC Classic vad är det? Att det är ju som alla har ju spelat det. Att, och har ja. du inte spelat det du kan just nu i denna stund gå och spela det. Det är bara liksom mm -hmm. köpa en baslicens till bob och där är det go nuts. Ja. Du behöver göra någonting liksom. Gå till alla männa om och så säga något. Ja nu är du i TBC. Haha. Ha, have fun. Det är ju inte alls samma grej. Mm. Uh, därför för det är så mycket som ändras med spelet. Men du kan tekniskt sett spela det. Och att <coughs> om vi tar bort nu alla olagliga privata server som finns där ute. Och kanske nu mm. då också strämpa en runt folk som mm. spelar det här fanskapet 2006. Där ibland jag inräknade. Så yeah. det är ju inte som att folk inte vet vad det är som kommer. Så det är ju inte riktigt samma mm. sak som en, en ny IP eller en ny produkt eller liksom någonting som ännu inte är utgivet. Att nästa av yeah. expansion efter Shadowlands, det kan vara vad som helst. World of Warcraft: Spoiler mm. Traders. liksom det, det, <laughs> det, det spelar ingen roll att det kan vara vad som helst. Och vi kan inte veta. Yeah. Vi måste helt enkelt mm. spela det och se. Uh, TBC så har ju redan getts ut. Vi har spelat igenom det i ja. många olika iterationer. Så att mm -hmm. jag tycker det är som kanske konstigt om någon kommer in och liksom ja, och den här gången och den här gången för att de flesta som är hypade så är ju det av nostalgiska orsaker. Däribland och jag. Uh, mm -hmm. Medan många andra då så är ju som att den här grejen, om de inte fixar den så är de ju dumma i huvudet. Och så kommer någon annan, men om de fixar det så lär det ut till den här grejen som är helt fucked Classic. Och så kommer den till att nej men de är båda negrar och ni får inte tala. Och det här är ett stängt forum. Och så att, det här är ju en högst vanlig alldaglig diskussion om TBC Classic. Yeah. Så det är ja. ju som, Jag tror problemet är mm. att som det här i grund och botten så är det ju ett nödspel. För att du har liksom din high fantasy men bakom den här utan av high fantasy och, och liksom alver med, med liksom hoppande tuttar och nu rymdjättar och liksom ännu finare alver som är lite androgyna så, ja. så finns det ju ett maskineri. Av liksom. Nan, nan, nan, nan, plus 3 agility. Och, att som, och det sitter alltid någon fan. Och liksom. måste sitta med sina jävla spreadsheets. Och räkna ut att lag. Som mm. att, ja, att, att vad, vad händer nu. Om vi tar den här koefficienten. Och står in i den andra stapeln. Plus två, Och så kommer den en lång. Osanda forumpost. Och att som. Mm personligen, för att nu sätta liksom lite, lite punkt på var jag står i universumet så är det att Klassik kom ut. Jag fick spela Vanilla igen. Precis som det var då. Och det var ju jättekul. Jag behövde betala någonting extra för det. Jag fick spela det igen. Yay! Ja. Vad roligt! Men inte jag ju någonsin under den här processen och var liksom bitter och sur för att, men alltså vad är det här? De vände ju inte tillbaka tiden så det var 2004. Jag sitter ju fortfarande här och har liksom fett vid min egen moderna dator. Det är 2004 i studentby och internet är långsamt. What is this gay? Alltså, det kommer ju inte att hända. Mm. Det finns så många andra aspekter. Och nästan alla grejer som de hade ändrat eller som de hade Ska jag modifiera lite för den här återuppgivningen. Yeah. Så var det som att man kollade och så var det som att det här har vi gjort. Varför har vi gjort det där? Och så var det en liten förklaring. Och, så att, och jag satt här, i princip varenda här, och var det som att, ah, that makes sense. Varför make that sense? Yeah. Och svaret var nästan alltid, um, därför att det är 2019 nu. Yeah. Så, så att mm. igen, inte var det ju heller att det krävdes den kanske största tankemössan för att fundera ut vissa av de här grejerna nej. men att igen så sitter nej. de som såhär jag tycker mm. inte om det men, men men är det alltså ja, det, ja du du nämnde det att, så att säga, man kan inte vända tiden tillbaks nej. Men, men, men då är det ju ändå för, för jag tänker att liksom, oberoende hur Bra minne man har. Mm. Så just hela den här tanken med, med den här nostalgifaktorn, så är ju det att man har redan då själv liksom redigera bort från, från sitt minne de sakerna som kanske då inte var behändiga sig med, med ett gammalt spel. Mm. Och, och så att det, det är ju den där den faktorn man. De sakerna som man kommer ihåg så är ju de där tror, ljuspunkterna, alltså, de, där, de, de ställen som man som gjorde ett, ett positivt intryck ja, För att vara, och, och, för att vara och, riktigt och det, ärlig, det man kommer ihåg är ju de här hemska sakerna också. Ja, man måste ställa lite öda och mycket, mycket människa runt, men ja. man tar bort liksom det som var frustrerande ur minnet mm. och sätter bara till det som sägs som charmant eller nostalgiskt. Jo, så. jo, jo. jo, jo, jo. nu, no, no, Men precis, eller det var, det var liksom, ska vi säga, det var... Eller, okej, tänk så här. Man ser det nu som att, ah, men att det var en, en del av den här den, den där formativa upplevelsen. Jo. Det, det var, en, det var en, en integral del i upplevelsen av då, i det här fallet uh, The Burning Crusade. Uh, att till exempel då, sitta och vara frustrerad sitta och känna sig själv felbehandlad eh, när man då var tvungen att vänta och vänta och vänta och liksom inte, inte kom vidare så jag undrar att är det liksom och nu tänker jag sådär alltså att ja men att det var ju inte jag ju någon skada av det där inte, utan snarare var det ju det som gjorde mig till den gamer jag är idag eh, och mm. men det är ju det, samma inte, argument inte, samma, som samma, liksom... har, om typ av utbildning ja. Alltså, att, ja, men ja, jag har fem utbildning. kilometer till skolan och, och det gjorde nog mig bara stark och glad och att och, ja. Ja, jag hade så här jo, mycket läxor alltså... och så här mycket slog lärarna mig. Ja. Men man tar ju som om ja. bort jo, jo, att okej, men, okay, ja, men precis, när du kände när du var där och upplevde det ja. då? Var du då jo, jo. också jag Yay! Det här är en mycket ja. formativ upplevelse för lilla mig! Ja, ja. Jo, jo, men, men det är där alltså, jag, jag håller just på att läsa det här, en, en, en bok av här, uh, James O'Brien där mm han ju faktiskt nämner det här att den där tanken på att när du blir misshandlad ja. av din lärare ja. att du sen växer upp med den där tanken att nej men att det har inte haft någon negativ effekt på mig snarare så var det här någonting som behövdes för att göra mig till den person jag är idag att mm. det snarare är någonting positivt och jag börjar tänka liksom att är det då en liknande faktor i så att säga den här också nostalgin no. Alltså, det här är ju... Om jag ser på det från ett mänskligt perspektiv. Men inte från ett gamers perspektiv. Ja. Så, mm. um, jag, har, jag läste en gång en bok som var... Nu vill jag inte säga det här kvantifieringen av lidande. Men att det, det, liksom, det diskuterade väldigt stort krisbetände. Och så uh, diskuterade det också hur hur många människor väljer att som så här med trauma och att ja. människor på det stora hela, så alltså, vi tänker som att människor tenderar till vara att ha så här fina upplevelser och, uh, vad är det folk som är snälla eller vackra ord eller fina vyer eller vad såna här klassisk skönhet uh, eller njutning och så där men faktum ja. är att vi fäster nästan lika mycket vikt och ibland nästan större vikt i konkret lidande, därför att Um, vi måste på sätt och vis konkretisera deras vår upplevelse men vi måste som kvantifiera vad vi har gått igenom därför att du kan inte gå igenom så mycket lidande som en normal människa går igenom och inte liksom ge den något slags medvärde därför att om du, yeah. om du som människa för dig själv därför att varenda, varenda en utan de absolut väldigt otroligt lyckliga så går igenom en hel del jävla lidande i sitt liv. Och om du bara ja. accepterar att ah, det fanns ingen poäng med det här, jag bara lär för att livet suger och fuck you, och så här. Om du inte sätter något medvärde på det till exempel att ah, no, men, det hjälpte mig med kundservice eller ja, det tränar mig för att ägna ägna barn eller ja, åtminstone det kommer inte mm. bli som min far eller så vidare och så vidare. Så då skulle du bli crazy ja. att du måste mm. fantifiera ditt lidande. Därför är det ju konstigt eller kanske det är inte så konstigt att, att folk uh, använder sig av sånt tänkande vad gäller spel. Men uh, man tänker att, mm. att spel borde vara någonting utbart Att du, mm. vilka var, var konstiga spel eller vad konstig kultur om du på sätt och vis måste omfamna och kvantifiera lidande. Att det är liksom en stor så här, del av din spelupplevelse mm. och också. En, en, en del som du krä, inte bara vill utan dessutom kräver. Att nya spel eller yeah. återkommande spel också ska gå igenom. Men att mm. på andra sidan, tänk på vilken kultur vi har nu med alla de här uh, try hard-spelen som Dark Souls och den här åtagången åtgång, till här åtta bits väldigt uppföljande så och sånt liksom. mm, ja. mm. mm. så det är ju egentligen bara systematiskt lidande, Jag skulle få det så fitti ja, och som, så förbannad så att till sist så hade du bara råt slipat kvar som absolut mest så personerna personer kvar och liksom va? Vad han inte gjorde på ultra-mega fuck you, satan, palm, clown, hardbound. <laughs> Fucking ja. casuals. Att, ja. ja. Mm, precis. Så, så det är ju det är en sån kultur. Så man kan ju, ska ju egentligen inte kanske vara så överraskad att folk lyfter fram att det här var shit i spelet men det ska vara kvar där för att det ska vara shit. Ja. Mm. Liksom, I like shit and ju like shit och allting ska vara shit det ja. ska vara mörkt och det, ska, mm. det ska göra ont och du ska gråta och jag ska skratta ja <laughs> But, yeah, mm. ja, ja. ja men, men, men så att säga det, där tänker jag att det, det, det kanske tar, talar mer om den här säga, en, en sån här form av då, så att nostalgi ja. det, det där jag behöver så med med kopplingen till det är just förväntningar mm. och och och den här att äh, nå, nå, om om vi tar det tar det ur den här synvinkeln att är ju ett problem där nu vet jag inte hur det här kanske hör ihop med specifikt <skratt> för Burning Crusade ja. men äh, om man tänker just på nya spel som har kommit ut mm. vare sig det då tillhör en en redan existerande spelserie Uh, eller en helt ny IP som cyberpunk men där där är ju delvis så är, ligger ju också fel hos uh, de här så att säga, det inte spelmakarna men alltså publisher vad va är det nu på svenska ja, Utgivare. tack, tack för, så att för att i marknadsföringen så kan det ju också framgå med fullständigt orealistiska liksom, löften. Det finns det, inget det kan... sånt med BBC med Classic eller ja, Vox mm. tyvärr. Ja, alltså det ja, är faktiskt ett jag problem. Att, alltså uh, det att det, det inte finns um, det där eller No, Alltså grejen att, okej okay, den korta versionen, så WoW eller Blizzard har egentligen haft en sån kultur, att de är ganska öppet delar med sig av sina såhär utvecklingsstadier och så spelare får ganska tidigt ta del av saker som planeras komma och sådär ja. uh, och det finns också dedikerade sidor uh, och instanser där ute till exempel www.wowhead.com uh, nu kanske den jag främst tänker på. Uh, så att. Om, om vi tar liksom moderna av WoW Så går det så här. Du, har, du ger ut en ny expansion. Och så har du en aktiv. Liksom patch du befinner dig i. Men medan du befinner dig i den. Så pågår det redan testande Förmodligen i nästa patch. Och att. Ja. Uh, den. Så har ju nu i många år redan varit öppen. För spela eller vissa spela man kan opta om man vill spela test alltså du i princip du spelar ja. materialet innan det är färdigt men, det, men mm. jag är som att också ge lite feedback jag tycker det, det är precis. idiotiskt. därför jag vill varför ska vi spela innan det är färdigt liksom, what the fuck. Yeah. men att många gillade och deras bidrag så jag gör det blir också en streamline upplevelse så att de fångar många buggar och fixar mycket Många fel innan det blir problem. Därför mm. att de har en, en ganska då, äh, högljudd community där som direkt säger åt dem. Problemet är yeah. ju att mellan de, de personerna som förstås då, mm. äh, streamar och delar med det här materialet med sig. Så du kanske får så här, material från så här, raids innan du ens kan mm. spela dem. Äh, och sen har du då instanser som till exempel Wowhead som hela tiden så att säga vad som kallas för datamining, att liksom de här de gräver i det här materialet för att försöka hitta hemligheter eller saker som inte blev annonserade än och hittar de någonting så postar ja. de det och så, så det är vad kan det här betyda och vad tror vi det betyder, ibland blir det ganska snabbt att och bekräftat av Blizzard själva, mm. så att det jag menar med att det kanske är lite negativt är att det finns inte så många överraskningar att om du, jag försöker ju att hålla liksom blicken bortvänd från sånt här därför att jag tycker det är som förstör både immersion och upplevelse. Men att för många ja. andra så är det som att om du vill veta allting om materialet redan innan det är ute så kan du från multipla källor. Du kan sitta mm. timtal och bara titta på material som du inte får spela in på månader. Ja. Och jag tycker ju att liksom, no, det finns ju som inget, inte så mycket mysterium. Det finns inte så mycket um, en känsla av under när man som sätter foten in någonstans därför att de tar som bort allt det här med att det alltid sitter någon jävla nörd och skriver ner alla siffror och alla kalkyler och alla bästa strategier för allting redan innan det ens är möjligt att göra det så det är väl kanske det jag menar men att de flesta konventionella spelföretag eller utgivare Uh, också i, inom andra discipliner än spel, till exempel film så mm. de har ju också en mer som så här traditionell grej att, liksom, att du får lite teasers men i uh, största så håller ju det mesta hemligt tills du har det i din hand och jag tycker ju det, det är fortfarande det bästa sättet att gå men att jag säger också oroväckande utveckling där typ den här ganska moderna att se de första tio minuterna av Justice League eller Mortal Kombat Why? Det är ju lite ja. onödigt no. jo. Men folk ja, kan na, alltså, hålla sig. De måste ha. Nej, alltså helt, helt så finns det ju så att säga, en marknad för, för det där. Uh, jag skulle kanske snarare flagga för att det största brottet är det när du har en trailer som innehåller material som inte finns med i den slutgiltiga produkten. Ja, no, men... Jag vet inte. Alltså finns det någon som tycker det är okej? Det är nej, men nej, nej, nej, jag tänkte bara att det, tror... det, liksom det, det är det största, största brottet som jag nu tycker. så Jo, jo. Men... men jag vill bara säga eftersom du tror det referens. Mm. Det finns inget sånt där. att, liksom, det, du... det kan ju hända ja. att material liksom, clips eller de ändras någonting. Det är ju också en... Ja problem att när du har folk som sitter och streamar och läcker ut en massa information mm. att ifall de ändrar Precis. om det eller ombalanserar eller rent av klipper ut det från den färdiga produkten. Så om du liksom redan ja. har liksom satsat mycket emotionella energi på det så kommer du att bli väldigt besviken. Men att det är ju mm. det är fortfarande en utvecklingsfas de kan göra vad de vill, de kan oh. rita kukar överallt. Yeah. Yeah. What, what, what, yeah. what is ju problem? Jo. Yeah. Ja, precis. Oh. Men, men, men, men okej, vi penis har ju alla ära i, ja. i i spel, spel. Jag förstår ja. inte varför du knucka forever inte så att säga, blev större hit än vad den, vad den blev. Mm. Uh, men alltså den här en annan sak vad, vad gäller just så att säga, förväntningar och, och så att säga, fandom som sådant så är som kanske överraskar mig. Och, och irriterar mig så är den här tanken på att du som fan att då så att säga spelsmakarna eller liksom filmmakarna eller författarna att mm. på, på något sätt att vara liksom, redovisningsskyldiga för dig eller att du måste på något sätt ta dina specifika krav i beaktande Mm. Uh, här, här kanske det första jag nu blev medveten om så här uh, inom, under det senaste say, årtionde uh, så var um, uh, den sista delen i, i uh, Mass Effect trilogin ja, mm. uh, och som ju ledde till ramaskrig mm. uh, bland, bland fans för att det var ju inte slutet det de ville ha men de fick ju sitt och, slut som var så mycket bättre. Ja. Mm. Mm. Så, ja. så Jag vet att jag var diskuterat kring så här, liksom säg spel eller liksom ett, ett konstverk eller så här, som en produkt och så att säga, ett, ett mm. slut, versus ett annat. Men, men jag tänker liksom på den där. För att är inte det om någonting som liksom, är en orealistisk förväntan ja. att, så att, säga, att den här så att, så att säga, det här, den här produkten på något sätt är liksom din att bestämma över. Jo, uh, när no, vi har ju som sagt det är ju det avsnitt till det jo. Uh, jo. <coughs> Så vi behöver kanske också ingå mm. in på det men, nej, nej. men jag håller inte med dig så sådär av princip okay. själv Jag tycker alltid att okej, okay, vi att jag tycker bra utgivare det får vara ja. vad som helst författare, uh, mm. filmmakare spelmakare, så borde vara sin shit. att alltså, som om någon frågar alltså, att som att hej, why you do this så borde ja. det liksom finnas någon som säger därför att, men när de har sagt därför ja. att då håller du käften därför att de har gett ja. dig sin justifikation och det ja. borde räcka sen ja. kan du hålla med det eller inte hålla med om du vill but it's done Ja. Och att som, mm. för att som jag, jag kommer inte att förstå det här att som okej, okay, så i de flesta fall när det gäller som så fanfeedback eller liksom redovisningsskyldighet så tycker jag att det handlar om det rent moraliska i det ska de, ska de inte tycker jag att de behöver ställa sig mot väggen särskilt hårt att hey George Rerere George Rerere, kom hit vad vitt liksom, när kommer boken och liksom, what's the deal with Jon Snow? Hej, kan du sluta glufsa chips och säga, ja, ah, no. den kommer nästa år. Och Jon Snow, I don't know, en gremlin, la med nu. Okej, men nu har du fått ditt svar, så so let the man be. Yeah. Mm. Och, och sen kan du välja att ska du köpa skiten eller ska du inte köpa skiten. Mm. Men att yeah. mer än någonting annat så för mig så handlar det om retorik. Att som för Det är som det, det, det är ju väldigt sällan som man säger någon som kommer att som om vi tar nu så World of Warcraft. Att någon ska skriva ett inlägg som det här att uh, kära Blizzard. Uh, jag noterar när jag spelade min Huntard att... Att ibland så kom den rogue fram till mig och bara typ stack i mig Jag önskar att ni skulle kunna ge mig en förmåga där jag kan spruta laser ur min pippeli så att alla rogs dör. Men de får gärna dö utan att jag ens trycka på någonting och att de ens hinna komma nära mig. KK, thanks bye. Mm. Utan det kommer ju alltid stilla med. <skratt> Så att sepe, blizzard, vitto vad ni efterblivna. Holy shit, hur kan en rogue, en rogue. för mig att at dö. Blöda mitt blod what the fuck. En apa kan ju balansera och så vidare och så vidare. Ja. Alltså yeah. mm. som att. Ah, för att den här personen. För det första. Så ska man ju höra den expert som talar. En yeah. expert på. Framförallt speldesign och balansering. Men också liksom bara en, en osviklig insikt i mänsklig natur. Den här personen vet mm. saker. Eller så är det bara en fitta. En högljudd fitta yeah. som man inte behöver bry sig mm. och att som Jag har tänkt många gånger när jag läser just den här litanjan som spys på många forum och också. Och så här privata Discord-kanaler som är med mig. För igen, ja. det, känns som, igen, det känns med den här bortskämda att den äh, en blå Mercedes! Äh! Att som det känns inte i min värld som den rätta responsen. Att, Oj, förlåt, förlåt. Oj nej, du vill ha en röd du fick den blå. Oj nej, dumma pappa. Nej, förlåt, förlåt. Hur kan du förlåta mig? Glass! Att utan istället bor man ju liksom bara som skrattar. Som ha på ena sidan som flyger in i en väg. Och man bestämmer för att in och blir en annan väg. Alltså här: ja. You get nothing. Gnida ansiktet i grus. Så liksom <laughs> de där tårarna riktigt kommit i rätt. Liksom här får du. Att som. Mm. You deserve nothing. Att det som. Det finns. Jag tror det är med den här kulturen av att gnälla. Den här kulturen av att förvänta sig den här kulturen av att jag är berättigad. Som jag ja. inte tal. Därför att som du är mm. berättigad i shit. Att det finns ja. ju en annan grej, det finns en annan sida som att tycka att jaha, så vi ska bara öppna plånboken och hålla käften. Och i vissa fall vill jag säga ja, men att nej, det är nog bra att man har liksom en en högud majoritet som är där och säger hej, wow, wow, wow. vart är vi på väg nu? Men att faktiskt helt ärligt, jag gjorde en post på Reddit för bara en vecka sedan. Det var okay. så mycket satans gnäll. Det som är på gnäll nu, jag kanske kan ta upp det här nu då. det är väl ett passligt tillfälle att så TBC Classic nu kommer om några dagar. De annonserade typ i i början av maj och den här pre-patchen, det vill säga, de lade till lite material nu då i Classic. Um, som du har tillgängligt innan den här pre-patchen, eller innan, innan TBC kommer. Och det som de lade till var att du kan göra um, karaktärer från de två uh, raserna som de satt till. De har satt till två nya raser, en för både Alliance och Horde. Är du, är du hård så kan du då spela Blood Elves. Och det är ju bra för alla uh, som inte klarar av att hård karaktär är så ful. så alltså nu får du spela liksom en superanorektisk alv istället. Yay! Eller uh, så kan du spela Dranai för Alliance. Och det är i princip en Grattis. Uh, det som Grattis! Det som är som nytt med det här då som är ju en av de där wow-grejerna för... TBC när det kom ut så var ju det att nu kan Alliance ha shamaner som tidigare nu var helt exklusiv för Hord och ja. Hord så kan ha Paladins vilket var exklusivt för Alliance. Att I ja. original TBC så var det, det att okej okay, nu lanserar vi TBC och nu kan du göra det och igen då, du måste spela den nya rasen i Bonn, de här för att kunna de är, den nya rasen för båda faktionen, de enda som representerar båda de här grejerna den andra faktionen om det make sens. Så att skulle det här ha varit vanligt att TBC så skulle TBC ha lansera och du ska ha varit tvungen att göra en level 1 karaktär om du vill ha en alliance shaman eller en hård paladin som böja upp dem till level 60 och sen till sist från 60 till 70 vilket är den nya max i men uh, Medan alla andra som redan har maxlevel karaktärer så skulle bara kunna vandra med sin level 60 karaktär genom The Dark Portal och så är de i Outland och så dem de konsumera innehåll. Så att mm. det här var ju någonting då, som de gjorde tidigare därför att de tänkte att men här har nu alla en chans att göra vispara Shamaner och Paladins och för alla andra så släppte de liksom som att du får redan börja läka med dina nya talents och sådana här saker. Det är som rent spelmekaniska mm. grejer. Då. Så att folk fick ha lite roligt då innan. Vad är det för fel nu då frågade du. Vad har de för fucking problem med det. No problemet var att de. Pre-patchen var två veckor innan. Som TBC launch. Och det räknade på. var som att oh my god. Men, men jag är ju, men jag är ju en pappa med fyra fruar och 27 barn som arbetar tre, arbeten samtidigt och jag har bara fem minuter per dag och spelar att och jag hur jag kunna hinna grinda min bladelf-paladin till level 60? Och man är som att jo, det var, det var kanske lite snabbt, men alltså what the fuck? What is the motherfucking problem? Men att det var väldigt kort tid och många är som sådär att de är rädda att för det är folk som har testat den här alfa versionen av TBS Classic så, men det fanns en ja. hel del problem så de var lite rädda att, att det är någon som har pusha, valt att pusha ett snabbt äh, lanseringsdatum nu äh, och att vi kanske kommer att må sitta med en lite ofärdig och buggy produkt ja, ja. In. Precis. så att, tillbaka till min post då, att det var ju som en massa personer som gnällde med det här. Och varannan post på var liksom, våbradit, var liksom att, ah, det här är klassiker. Fatt! Och den här pre-patchen är för mm. kort. Och hur ska man hinna? Det fanns vitt en enda post med, åi, nytt content. Och hurra, nu får vi fuckar runt lite med Thalans och Bladels och, och Drenai. Mm. Allt var liksom, nö. No. Så jag satte en post där och frågade, hej! Hey. Om äh, det visar sig nu att den här tbc äh, <coughs> lanchen är shit, som nu då folk nämner om då. Um, yeah. Skulle du vara villig om patchen var shit? Och det här var en högst, Jag försöker inte få för folk att göra någonting. Jag bara liksom så det högsta en sån här högsteoretisk fråga som att om det visar sig att ABC-lanchen är riktigt bugget och shit, skulle du vara villig att sitta ut. Liksom från att spela Vov, liksom hela juni. Och bara liksom göra ställningstagande, att som att okej, okay, jag ställer mig bakom den här nedgången i kvalitet. Jag spelar in. Det behöver det vara dramatiskt och som radära karaktär eller avsluta abonnemang eller någonting. Jag bara som att avstå från att spela en väldigt tydlig statistiskt avtagande att, som så här. Uh, no show. Liksom. Mm. Inte en chef jag gör det. Alla på mig som att här är ingen tid, kan göra att nej, det är jag som betalar min subscription och att uh, alla launcher är liksom långsamma problem och som att, nej, absolut som fuckfest av folk som var helt som så här bitra och toxic. Och jag, och jag är ju som alltid ja. som att men om ni säger att någonting är drivet av bara pengar. Att Activision och så är så giriga. Och de har ingen känsla. Det gamla gardet har stuckit. Och kvar är bara de som skiter blankt i det. Och det enda de vill ha av dig är dina pengar och ditt abonnemang. Men det som inte vill att göra någonting med dina pengar. de inte så villigt att det lite ett enda litet ställningstagande. Så det, enda som, det enda som det gäller att få gnälla på forum och på Reddit. Över hur skit allting är. Så Vad förväntar ja. du dig då att uppnå av Nej, alltså, inte det väl egentligen. du vill ju inte egentligen uppnå något annat än att få medhåll så det, så det enda det bevisar är ju att du har ju ingen tillförlitlighet i det du själv säger in, mm. in, in, in, nej, känner, nej. känner du någon egentlig överlägsen här tror att du faktiskt har någon bättre koll än Blizzard. du bara vill ränta och sen kommer du ändå att liksom ta allting i arslet som den där riktiga lilla hora du är Så att jag ja, förstår inte. Ungefär som, ungefär så väl. Mm. Men, men jag har ju sagt då, liksom, en gånger som alltså, att nu kommer det liksom uh, den femtioelfte rebuten av Transformers eller Turtles eller liksom whatever Marvel crap de pushar ut. Och alla de tidigare filmerna yeah. var så dåliga att det bokstavligen får en vuxen man och gråta. Och så sitter det någon och rantar och rantar och rantar hur allting är dåligt, hur fel allting är. Vem är det som ändå sitter på premiären i biosätet? Med extra dyra biljetter. Och är liksom ja. Att, ja men om du vill ha en förändring varför går du att konsumera då? Ja, men, ja, ja, jag vill ju ha ja men då kan du inte få någonting. Då kan du inte få någon förändring. Ja. Holy shit vad det här är svårt. Mm. Men, men, men det där är ju egentligen jag, jag vill bara tillägga en sak. Jag blev ju också massivt anklagad för att å ena sidan då, så var jag liksom en en som så här blizzard-apologist eller så försökte jag liksom åstadkomma yeah. någonting med det där då. Och jag känner som att det är ett rättiskt exempel. Det är det lustiga att jag är ganska excited för det här. Jag är igen liksom inte, inte okej, okay, så det gamla gardet for, okej. Okay. Men att alltså, som jag tycker att Classic har varit en väldigt positiv upplevelse för mig personligen. Det enda som jag har problem med var att som spelarna som try tryhardar ut allt det roliga spelet. Och liksom för en gammal veteran okay. som jag så igen så är det som men jag presterar ändå mycket bättre än det. Jag behöver inte som vara online och grinda hela dagen för att prestera mediokert. Så att sluta försöka kringa yeah. mig. Och att Uh, alltså jag, jag är bara liksom positiv, jag bara liksom sitter här och väntar. Riktigt positiv. Okay. Att om det visar sig att det har problem eller lite lite underkvalitet så är jag ganska säker på att de kommer att fixa det. It's fine. Alltså som yeah. men folk har bara liksom att alla har ett agenda och liksom att allting så är bara svart eller vitt. Och, och det mesta är ju då svart allting är dåligt alltså, mm. det, det finns ingenting bra med någonting så Nej. Jag vet inte, man får riktigt som sådana knarka vibbar att liksom, att så, liksom drag sig helmen då sitter de där och bara och spruta efter spruta men som att, uff, varför tar du bara liv av dig liksom, varför är du här och förstör för folk jag, Mm. Det, liksom, det är jobbigt måste... när man har vist sig i en sån atmosfär för det känns som att du får inte liksom vara glad eller nöjd. För då kommer den någon och liksom mm. sådär att att ja, men tittar på det här, det, här det, här det här och det här och det här och det här och det här och det här och det här, det är cheat. Jag, jag tycker inte att jag bryr mig om någon av de här grejerna. Det är så big deal för mig för jag har ett annat liv utanför WAV. Ja, vi kan bli sådana Activisions, liksom, lilla. Det låter som att okay. Nå, ja okej. Okej. Nåja, vad vet jag? Jag har ju bara varit här i hur många år? Snart 17-18 år, mm. som du är nu Men du går. Ja. An. Ja. ja. Men egentligen alltså för att kanske då, lite som går gå till just den här tanken på, på säg, orealistiska förväntningar så vad är, är det då så att, så att den egentliga orealistiska förväntningen gällande TBC Classic är då det att den skulle vara exakt så som den var då den kom ut för första gången. Ja, men det är ju samma argument som det var för WoW Classic också. Att det är bara det att mm. så alltså, communityn har blivit lite polariserad därför att de flesta var ju ändå ganska entusiastiska för WoW Classic. Så här. Mm. Att, jag skulle nog säga att majoriteten är entusiastiska för TVC klassik också. Men att på mm. grund av de här orsakerna som jag nämnde i början av avsnittet som jag kanske expanderar lite på nu um, mm. så finns det med polarisering. Um, men att det var ju som samma sak, till exempel en crowd som var väldigt stor när som Wow Classic kom så var ju den här hashtaggen No Changes. Att så lite som möjligt ska förändras. Att det skulle vara som en så autentisk upplevelse som möjligt. Och det här gick ju bli sörd inför också. Men att under mm -hmm. Classic så visade det sig att det var vissa saker som faktiskt inte fungerade så bra. Och som var liksom jag menar det fanns många saker i det som som folk vet liksom vad skit och som inte fungerar som det ska. Men som lämnades in i spel överhuvudtaget. Till exempel en sak som kallas för spellmatching. Att, och det här var ju en effekt av hur datorer och internet uppkopplingar var på den tiden. I tidigt 2000-tal. Men till exempel du kunde ha en sån situation att. Säg du spelar en mage. Och mages har en spel som heter polymorph. Och när du kastar den så förvandlar du. Äh, motståndaren till ett får för en kort stund. Ja. Så det är egentligen en tanke att det här är någon som tar de ur striden och sådär. Um, nå, det är möjligt i Classic att som om ni båda kastar på varandra samtidigt så finns det en sån här lucka där så det kan hända att ni båda liksom blir polymorf samtidigt. Medan ni vi säga den nuvarande klienten så är det omöjligt därför att det kommer alltid att vara någon som är snabbare eller som är före och gör jag bara för att moderna uppkopplingar så tillåter för mer checks så att du har mer information som sänder mer frekvent, medan ja. i 2004 så sändes det i liksom större, liksom sjuk mindre frekvent, så, så kallad spelmatching så att men att det här var ju ett system som de emulerar in i den här uh, classic-grejen och det är ju många av oss som inte förstår att wow classic är ju inte som typ spelet som det var 2004 utan det är ju egentligen det moderna spelet eller den moderna klienten som driver en version som är äh, modifierad så att den så nära nog ska, ska efterlikna den här 2004 versionen men det är inte 2004 versionen mm. för den ska inte ja. ens fungera på en modern dator så bra så att äh, samma sak som här, att <coughs> det är ju väldigt många som inte verkar förstå vad, vad vet jag om så här speldesign och liksom. Och framförallt den, den tekniska biten av det. Men jag vet så mycket att inte kan du precis som aha oh, folk vill spela The Burning Crusade. Okej. Okay, men vi tar en kopia från 2006 och du på Sövn och bam. Betala in pengar lol. Att, nej det fungerar inte så för att du måste interagera mm. med liksom det nya systemet och allting och moderna datorer och trafik och som allt som sådär, så det är ju inte bara som att klick utan det är ju ett massivt arbete som kräver experter och talang och liksom tid så när ja. någon sitter där och skriker om sin fucking hunter och, och för deras arcane shot gör sex skada mindre än det borde så är det så, men kan ni jävla oskulda hålla chef nu satan Alltså på riktigt. Bigger things happening. Så mm. det är säkert viktigt. Nu ja. kan vi prioritera lite. Och kan vi liksom ta bort ja. den här. Väldigt som så här från åben retoriken. För att mm. man kan ju bara se på sättet som. De slaktar liksom. Engelskan i sina kommentarer. Liksom att du är, du är inte en expert här. Du är i bästa fall en dilettant. Liksom du du fejlar på kommentering så jag tror inte du ska säga så mycket om fucking systemdesign. Please shut up forever. Men vad hjälper det när du, när du har ett agenda på ett korståg? Ja, ja. När du har tusen personer som, som jagar upp sig för små detaljer. Mm. Ja. Ja. ja, men det, det är ju igen så att det, det är ju de, där, de där små detaljerna är ju det som Sätt, det, det, det är så lätt att, att rikta sig in på dem så att då, då kan man på ett sätt glömma bort de potentiella liksom, större saker eller, eller kanske saker som skulle ha en betydelse kanske även utanför det här spelet Men har du någonsin varit någon som liksom klagar över allting Maten är för äh, salt och bussen är för varm, ja, och, jo. Ja. jo. Det är som hela tiden så att någonting. Ja. Det just det där. Att du, du kommer på den finaste resan. Men fan mm. om inte ända du kommer ihåg är, hur de här personerna får sitter och gnäller och låter hela tiden. Och det är så yes. <laughs> ja, ja Jo, min san. Det är det. att som Jag förstår lite gnäll att lite gnälla är ju mm. mänskligt lite gnäll är ju roligt, lite gnäll som blir ja. ju en underbar diskussion att fördriva en timme eller två med under en resa, men som hela ja. tiden varenda ställe man stannar på varenda liten jävla detalj varför kom du med, mm. varför stannar du bara hemma då där allting är fantastiskt Och jag har riktigt som mm. samma känsla, vad jag säger nu då uh, TBC Classic att som ja. uh, minns jag sa i början av det här avsnittet att det var vissa som var upprörda därför att de vill inte att klassiskt ska gå fram och de vill stanna i den här äran för alltid. Uh, jo, jo. Det, det är jo. så. Mm, det klar och okay. det. Du spelar inte två. Du är inte så insatt i kulturen. Så du är ju en perfekt nu då testperson för att säga. Vad tycker du liksom? Hur tycker du man borde reagera? Så att gissa vad. Du kan. Att nu när TBC Classic kom ut så de har lyssnat på ja. communityn de hade gjort som så här frågeformulär tidigare i år och som att vad tycker ni att som, äh, skulle du vara intresserad av en som såhär Classic för allt i server och som så vidare. Ja. Nå, I princip nu då när TBC Classic nu då den här prepatchen kom så för varenda karaktär mm. du har så får du göra ett val vill du A fortsätta ditt EBC. Det vill säga, nya talanger, nya spelsystem, du kan en ny mass, maxlevel och så vidare. Ja, ja, precis. Eller, vill du stanna i som liksom, klassik för alltid? Det finns inte något EBC, du är på din maxlevel, ingenting förändras, det är där med allt ger du samlat ihop och allting. Ja. Låter det här bra? Du får välja ja. själv, ingen väljer åt dig. Ja, Ja, ja. Alltså, i, i, i mitt tycke så låter det ju som, vad ska vi säga, det, det, det bästa av så att säga, båda, båda världarna. Fel, eh, det är inte bra. För att alla kommer att gå till TBS ännu när det finns valet och det är ingen kvar och ja. spela spelet som det borde spelas okej, okay. så so Blizzard säger mm, okej, okay. jo vi inser att de flesta kommer att gå vidare till TBC men vilken jag menar, att satans jävla autistisk ska du vara för att sitta och spela liksom fucking wow classic resten av ditt liv, men whatever um, så att I, men man, det kommer ju ändå finnas tillräckligt många som vill sitta och spela vill sitta och grind nack, yeah. resten av sina liv, så so att vi, vi kommer att se till att som vi, vi sätter ihop server så att du kommer på att hamna på en server med folk så du kommer inte vara ensam. Ja. Så, så då tänker man att okej, okay, är det bra nu då? Mm. Mm, ja. Nej. För då kommer du välja vem jag hamnar med. Då tänker jag med en massa personer som vi kan spela som oh my fuck ja Okej, okay. du har rätt, du ska tvinga alla andra spelare att stanna mm. i spelet för dig. För det är inte så att någon kommer ja. att tröttna och sluta ändå. Vad you know. Nej, okay. nej, nej men, men, men det är ju just det där, det, det handlar allting om, om så att säga dig. Det, det, det är du som är i, i, i fokus, det är du som är mm. där i, i, i centrum ja. av, av allting. Och jag, jag tycker att det här påminner mig om ett, ett citat av... Uh, från från uh, den fantastiska serien Fraser, Där de säger att Copernicus called It Turns out you are not the center of the universe <laughs> <laughs> Men han hade ju ingen telefon <laughs> Nej <Nah. laughs> Det yeah. de, de, de är så sant Det hade yeah. de, de, han ju inte Så han fejlar för han nådde <laughs> inte upp till max level I, i WoW Classic Nej nah, Lås sig men, själv på men, en alltså, de, Middle Ages Forever-server. Men du, ja, vill, du den, vill du höra den ultimata no, Ja, Jag vet inte om jag klarar av det här, men okej. Okay. Ja, no, men inte nog nu då att de, dig, att de ger dig alldeles själv ett val. Att ja. De försöker att <gör> göra nu en vettig spelupplevelse för dig oavsett vilket val du väljer. Jo. Mm. Sen har de mage. Att introducera en helt valfri om en betald service i spelet. Och du hör okay. som liksom alla som så här nörda klämmer ihop sina kärthåll. Och så. Pay to win! Vad är den här servicen frågade? No. Du har möjlighet att göra en kopia av din karaktär. Eller dina karaktärer. Ja. Um, <skratt> om vi säger nu då att. <skratt> du. Du spenderar mycket tid på en. Karaktär i Wow Classic. Du har det bästa ja. game man någonsin kunnat få. Men du är i det här sedvanliga dilemma. Att nej vill inte gå in i Outland. och mycket blir direkt shit. Eller ja. Mm. Arbeta så hårt på det jag vill ha kvar. Den här klassik Classic som ett. Liten moment över vad jag åstadkommer och så vidare. Ja men, Turns out you can, faggot. Du Genom att betala en summa så mm. kan du göra en kopia av din karaktär. så att Du kan ha en kopia som stannar i WoW Classic för alltid, men du kan också ha en kopia som går vidare till The Burning Crusade. Ja, okej. Okay. Är det här bra? då? Låt mig gissa. Uh, Nej. Nah. Det är inte bra för att för det första kostade och du borde få allt sånt gratis. Why? Ja, mm -hmm. ja men det, det finns många argument där liksom att, varför ska jag måste betala för att få en kopia av min egen karaktär? Och jag försöker gå in i den här debatten själv jag har ha sagt något. Ja, för att det fanns inget sånt här val i ursprungliga Burning Crusade. Mm -hmm. Precis. Två. Därför att i princip, du skulle i så fall få så eh, två gratis max karaktärer Eller vilken hur du kopierar dem. Det finns mm -hmm. ingen sån här någonsin, existerat någon service. Och för, för, för ska ja. du får den gratis. Och tre, den där valfri motherfucker. Att liksom, inte det är någon som tvingar den på dig. Och att som jag gör nu den där så kommer det en massa och kopierar av sina karaktärer. Då får du en massivt övertag. Alltså, okej. Okay. Wow, wow, varför? Det, varför kommer de flesta att göra det? Ja, men det finns där, då kommer de att göra det. Ja, men bara för att någonting finns tillgängligt för att köpas, och det betyder då att du måste köpa det, det vittnar ju om större problem än liksom att, att, att wow, classic, liksom. Och, och två, liksom vilka fördelar? Ja, men då hör de ju superbra gen, de går ner och säger, oh my fuck! Liksom det här är liksom så här fucking nerd-rage på en sån nivå att jag, liksom, jag blir trött bara att tänka på det. Att som att holy shit, karaktärerna med absolut mm. bästa gear där går classic så kommer de vara helt som crap gear när de blir nya max level 70 och det kommer alla vara efter de har levelat några dagar. Så att liksom what the yeah. literal fuck. Mm. Ja, men då kan de superkritten och jävla hellbor i Elfai Peninsula. Det kan det vara de som kommer bara i grönt. Gärsmall. Oh my god. Kill yourself. Och, men det var en jättekontrovers så. på det här. och En av ja. de största kontroverserna var ju, det, var ju priset. För att den började på 35 dollar. Och det var ju ganska saftigt. Jag medgär att jag mm -hmm. kanske inte tänkt så mycket på det här. Därför att jag skulle aldrig kopiera en karaktär. Därför att jag tänkte, men why? Jag, jag har inte förtjänat den här karaktären. Alla mina karaktärer går vidare till TBC ändå. Och att ja. jag, jag är inte så efterbliven. Jag inte vet hur man lävlar en ny karaktär ganska fort om vi behöver. Så att, why? Mm -hmm. Men att de sänker priset sen. Så att, ja, we hear you. Okej, okay, vi sänker. Och nu är det väl typ 15 dollar eller motsvarande. Okay, det är bra nu då mm. Nej, Det ska vara gratis <skratt> uh, uh, uh, uh. Så att, ja. <skratt> Men att såna här grejer mm. ja. ja men alltså Där, där är ju alltså, Nu så här som du beskriver det så låter det ju som att Okej okay, att här har du Här har du ju då en, en liksom Spel <skratt> det än Alltså de som gör det här spelet så att säga, mm. Blizzard ja. vill verkar ju då det verkar som att det håller på så att jag går igenom så att jag alla, alla små så att säga, så här, hinderbanor för att, för att försöka ge en produkt som ska ge maximal flexibilitet och maximal mängd möjligheter i princip låter det här ju som att de ger dig möjligheten att, så att säga, både äta upp din kaka och ha den kvar och för, för den där två kakor samtidigt, bokstavligen, bokstavligen. Jo, och, och, och, man... och, och ändå och ändå så är det här liksom att nej, det här är inte tillräckligt mm. men, det, men det betyder ju bara liksom att ingenting kommer ju någonsin att vara tillräckligt nej. och det, det, som, det som folk har inte som förstår, för att de kan inte läsa, och som jag och andra har också försökt förklara för folk är ju att, okej, okay, så du väljer att ta din jävla homokaraktär och du är det superbitter för att här ja. får du med din glänsande supergear men om du sen mm. bestämmer dig för att, ah, okej, okay, min vår är nu så shit i eller här, jag önskar att vara kvar i så. du kan när som helst när som helst. Ja. När som helst. Betala avgiften. Och så får du den där kopian. Som den var. Liksom där i början. Därför att i och med den här prippatchen. Så gjorde ett snapshot av alla dina karaktärer. Och det här är ah, just. Det. De två, det kan vara två, tre år i framtiden. Så kan du okay, ha betalat 12 euro. då. Det här är min fucking warrior. Med sitt bästa jävla dagsrömmens gear. Som står och glänser i Classic. Så du har mm. inte förlorat någonting heller genom att inte betala nu. Precis. Så att igen. Det är som sådär, what the fuck. Men. Ja. Mm. Mm. Äh, sen och så. Det var ju en sak som de introducerade. Ähm, I moderna spel så finns det en sån in-game shop. Och i den yeah. här in-game shopen så kan du köpa. Äh, de har ofta att du kan köpa vissa som sådana här. Mounts eller som så här djur som du kan rida och så mm. um, Vissa är vissa bara som så här de ser häftiga ut eller ibland har de sådär att jag okay, köper den här. Och så går 100% till någon välgören någonting. Yes. Uh, att, men det är som hälsar kosmätiskt. Det ändå ingenting. Men det finns så liksom så här servicer som du kan köpa. Som till exempel, du kan köpa. Uh, en sån här. Uh, du levlar upp din karaktär från 1 till vanligvis 10 levlar från max level så att du behöver inte liksom gå igenom den här levelingprocessen igen. Men för att köpa den måste du ha en karaktär som redan är max level. Oftast. Yeah. Men det är som ett sätt som att okej, okay, jag har inte spelar på flera år eller jag skulle vilja joina mina vänner. Men jag har inte tid att mm. grinda några tidigare. Okej, okay, när man betalar 10 euro som ding, där har du en max level karaktär. Men det är ju inte dig Fantastiskt gear eller någonting utan det är bara att okay, du, är, du är här med dina vänner och du kan börja på med liksom, det moderna spelet om du vill mm. sådär Exakt. Um, och så finns det som så här och andra servicer du kan byta server eller liksom, du kan ändra namn eller sådär. Uh, och det har funnits där i många år det fan, den här shoppen fanns ju inte i Classic och den fanns nu i, mm. eller det fanns inte i Vanilla och den fanns inte heller nu i Classic men nu i TBSS så hade de kommit en liten, väldigt begränsad shop Och just nu till ja. TBSS så introducerar så dem över två grejer. Den ena var att du kan köpa en sån här character level boost och så kan du alltså boosta en karaktär från 1 till level 58. Det vill säga då två level från nuvarande max level. Då. Och tanken med ett. den är ju som att okej, okay, men du vill spela The Burning Crusade. Du vill inte spela genom Classic för att Även, ja. om, även om du är en duktig spelare, så kommer det åtminstone att ta till fem dagar av aktiv speltid. Att som är en karaktär från 1-60, kommer du bli boostad, så att säga, i dungeons and kids. Men jag tänker inte gå in på det. Men att som, så det är ju en tidsinvestering. Men att om du inte har tid och har pengar, så är ja ja att jag vill. Jag vill börja spela The Burning Crusade. När det kommer ut. För det är det spelar vill spela som. Yeah. Jag kan köpa den. No problem. Hur tror du det här mottogs av kommunen? Snälla säga att, att, att, att de, de ansåg att, jag, att ja, det här låter okej. Okay. Ja no, men det var som så många argument. Vad får han skippa all det levlandet? Liksom, ja men. den. den Uh -huh. the, the Burning Crusade är liksom 60 till 70. Du boostar till 58. Ja, men då kommer ju uh -huh. folk bara direkt om att boosta upp sina, sina shamaner och sina paladins. Boosten fungerar inte för liksom, Dreniah Bloodhands. Du måste levela upp dem. Uh -huh. då men, uh, men då kommer ju alla att bara boosta en massa karaktärer. Så, ni är ända på samma nivå. Liksom, uh -huh. Vad spelar det för roll om de boostar upp tio karaktärer? Folk betalar redan nu inne i spelet. Så här levelar du en karaktär snabbt in i spelet. Du tar upp dina karaktärer och, och sen går du till en dungeon. Och sen har du någon som är hög level och springer igenom dungeon och dödar allting åt dig. Och så betalar du dem guld. Så du står i princip på fläcken och så dödar någon hela dungeon och dig så får du XP. Så går du ut så går ni in igen och så gör ni det igen och du betalar dem guld. Så det finns ju redan där att du betalar dem. Det här är bara liksom direkt att gå fort och du behöver inte betala. Folk in i spelet eller i vissa fall så här shady boosting service som ändrar upp och kärl ditt, kär, ditt guld och ditt konto och gör det åt dig. Nej, det är inte bra. Och sen fanns det en sista sak de la till. Du kunde köpa en kosmetisk pet. Det var någon fucking rymdödla som du kunde rida på. Köpte du den då? Jag trodde man inkluderade någon sån där jävla boost kanske. Så fick du en ja. sån att rida runt på och sen fick du en uppdaterad motsvarande i det som liksom vanliga WoW i moderna WoW som var ju då lite finare mm -hmm. med sådär Jävla så det här fanns inte i original att tänk vilket övertag de får de som rider den här nu, alltså, men oh my god hur <laughs> alltså men, ja, men den här mounten som går 100% speed med de vanliga mounts går 60% speed vid väl 40 det gör inte, den går samma speed som alla andra mounts det ändras beroende på din ah. riding-skill som du får vilja väl 60 som alla andra. Jaha, okej. Okay. Men det är ändå fel. Mm. <laughs> ah. Ja, men, ja där, där kommer man till det där att så att säga oberoende om, om den kritik du för fram eller den åsikt du för fram. Fast det skulle visa sig vara helt aktiv baserad på fullständig osanning eh, eller på ett missförstånd eller så. Så du får aldrig, aldrig, aldrig vika en tum. Ja, men det, som, det är en massa sådana här bajs, Att De är jätteupprörda ja. över det. Men, men samtidigt då, så, jag menar, det, det är bara en massa memes nu, som sådär jag var en nu, där man kan köpa gear och man kan köpa gilder och man kan, vad är det de bara hittar på nu? Vad <kör> ska nästa steg som hon säljer då? Att <kör> <kör> ska bli helt pay to win <kör> och man är som så du kan, och det här är alla valfria grejer så du kan, mm. om du har djupa fickor du kan boosta en karaktär så att du är samma level som alla andra Heresi! Mm. Eller så kan du rida runt på <kör> en liten ödla Game broken! Eller så kan du göra en kopia av en karaktär. Av nostalgiska. Eller riktigt rat då Extra. Oj, fuck och jag kan kritta hellbores hårt. I några level då. Och käl. Ja, okej. Okay. No, game over, man. Game over. Vad är händer? Jag vill pay to win. Oh, okej. Okay. För det är ju samma, you guys. Och att Det dumma är att liksom. Det som. Jag tror nog Blizzard själva fattar att om de ska göra våld till pay to win ska typ alla sluta spela som är en man. Det är inte ett spel som du kan pay to win. Det är ett spel mm. som är helt att runt grinding och att hålla folk in i spelet och grinda. Det är ju som att, ja. liksom att ah, jag vill spela FIFA men jag vill köpa en boost där jag inte behöver sparka fotbollen. Mm. Ah, okay. Ja, okej. Och sånt. Sånt finns ju nästan. Jo, haha. Titta, vi tog bort fotbollen nu. fotboll. Nu är det mycket bättre. Ja, jag är säker på att alla fortsätter titta då. Mm. Ja. Ungefär så. Jo, Nej, men, när man är så smart att man inte ens behöver ett huvud. Jag har lite, som liksom, det bästa ordet liksom ledsen eller besviken för det är som att men som svitt och slut nu. Vi får spela TBC igen. Liksom, what the fuck. Liksom, vi ser om det är bra. Och på den andra sidan spektrumet så är ju alla de här jävla nördarna som redan sitter med sina tabeller och funderar på hur de ska optimera sig spelet. Precis som de gjorde ja. Classic. Och att jag går där med det jag hittar en grupp människor som har fuck that shit. Vi har en massa jättebra spelare. Som inte behöver liksom sitta. Oh, om jag, jag spenderar fyra timmar här så får jag 0,04% boost. Wow. Nej, vi, vi, vi, vi tänker göra så att vi kanske vi bara inte suga kuk jävla tiden. Kanske vi liksom tar ut ja. kukarna ur mun och fokuserar på vad vi gör. Och sen har vi lite roligt så här. Så vi inte suga allt kul ur spelet. Det känns som att folk mm. kan inte som bara njuter av någonting. Allting måste som söndras och sådär. Jag kan hjälpa att tänka på spoilervarning. Som liksom vårt lilla dotterprogram här. Att ja. det, vi, det är ju lite det vi gör då. När vi liksom recenserar där Men att... För jag tänker på feedback som vi hade fått någon gång av någon lyssnare. Att som att varför sitter man bara agenälla på någon film och säger varför kan man inte bara vara positivt i allt. Och att som att no, först på listan om det fanns en listaskväll som um, because it's my job. Men sen ganska tätt följande skulle förmodligen vara att no, man har ju nog haft vissa förväntningar. Men inte har jag någonsin gått in och sett en film? Och som suttit och hållit tummen och som hoppas det är skit, hoppas det är skit, hoppas det är skit. Det är nog alltid som att ja. då, vi ser eller kanske den är inte så dålig. Men jag vet inte, det är bara som den här alltid för negativiteten, att som den negativiteten. Det, liksom, det är bara det att ingen får vara glad eller nöjd. också att man måste använda retorik som kväser alla försök att alltså. som lyfta upp precis. någonting eller vara positiv och att som ser man någon som faktiskt har roligt liksom och bryr sig i, i deras politik eller shit så då måste man som ta ner dem och liksom kalla dem en förrädare och sådär och så som att, vem är det som förädrar ja. vem liksom varför spelar mm. du en spel ja men precis att... men mm. jag, jag tänkte bara för att lätta upp stämningen lite att Tänk vad folk har intressanta förväntningar. Men vad liksom man kan ha roligt om. Med, med liksom bara premisser och sådär. Jag tänker på till exempel den Resident Evil Village. Att som, yeah. Alla liksom gör sina grejer om det här Lady Dimitrescu som vandrar runt och trampar på en. Och, um, och att som, man bara säger hur mod-communityn. Har roligt och på sätt och vis tar allt. Ska skulle säga, allvar allt som trornd du att de gör sådana super thick mods. När liksom David Dimitrescu går runt och liksom i, i, i Nattlinne och liksom och, och stuff och smättar henne på rumpan med flugspällare Jag tror det är något skärd och sådana så de hade gjort om alla de här bossarna och antagonisterna till. Som sådär, jag vet att Lady Dimitrescu har liksom Thomas the Tank Engine på huvudet och så var det yes, liksom sir. någon Spongebob-karaktär här och, och liksom allt möjligt och liksom huvudkaraktärerna i iten som var liksom mussepigg och de har lagat in sådana voicen och sådant, oh, what's going on here, No! Och att <laughs> jag vet det alltså. Det, det är faktiskt ja. väldigt sådär terapeutiskt att se folk bara ha roligt med spel ibland. Och inte så allting är så goddamn serious. Och... Oh. Ja, alltså det, det, är ju, det är ju sånt. Det känns på något sätt det, att det är liksom en, ja, är det liksom en, en tillbakagång till, till det som man under sig just 90-talet 90 kanske speciellt. Hade en massa så här fuskkoder i, ja. i spel. Där, där du i princip som liksom, Mat ah, nu fick alla jättestora huvuden. eller oh, att nu när när så att säga, när du när du köter fiende karaktären så började det plötsligt att, att, att sveva uppåt i luften eller ja eller, eller så här mm. Ja förlåt. jag minns ju de här gamla game genickorna när du kunde liksom helt bugga ut spelar riktigt så där weird shit ja Joo, ju ju, jag, men, jag, jag liksom. tänker att, ja, jag, men jag tänker just att så att säga, då, då gjorde man det för att det var, det var ju liksom så att ett, ett annorlunda sätt att spela det där spelen och det så att, så att gav en, en en ny rolig upplevelse, Så att, att det, det låter, det här låter ju lite som det. Jo, äh, men att för att låta gå tillbaka, så att, jag tror det är bara som för mycket fokus på att Allting ska vara perfekt och allting ska vara som balanserat och det får inte finnas sån avvikelse. Ja. Men alla har ju som mm. sin personliga tolkning om vad är perfekt och vad är liksom perfekt jo, jo, balanserat. Nej, exakt. Och... Jo. Jo, jo, precis. Man kan inte se liksom någonting annat än, än liksom sin egen sin liksom position, sina egna förväntningar där. Och, och, och jag vet inte, alltså, <skratt> kanske det, är det också delvis en, en flykt från det att man är, um, det att man har vuxit upp som du sa, den här tonåringen, goth-tonåringen med, med kilo kajal kring ögonen, <skratt> ja. som, som plötsligt så, är det inte en tonåring som är där utan det är en, en 38-årig man med inte så mycket kajal kring ögonen. och, och så, liksom, som, Men som fortfarande kanske liksom tänker tillbaka att ah, den där tiden då, 2004, det var så mycket bättre. Om man vill just tillbaka mm. dit. Mm. Och då, då är ju så att säga alla de förväntningar man hade då. Så när man ser vad man själv. Är. Så, så tänker man sig att ja, att det var ju en, en förväntning som liksom hade mm. gått i kras. Alltså, jag tror att det är ju väldigt svårt att säga hur pass mycket magiskt tänkande som läta sig in i att till mm. vad ett spel kan göra för dem. Sådär. Ja. Att inte förvänta mig att jag ska som bli teleporterad tillbaka till tiden varenda gång jag trycker i Super Mario World, i Super Nintendo och kör en stund. Mm. Men faktum är att du blir ju ändå lite. Uh, därför att mm. alltså, om du låter liksom tankarna sväva fritt så kan det hända nog att du ganska osökt kommer tillbaka till idéer, tankar, funderingar som du hade. I en, I en tidigare form av dig själv. Men det kan nog på sätt och vis hjälpa till att grunda dig lite. Det som är kanske lite annorlunda med Vov. än så här rönordad nostalgiska spel som är lite frusna i tiden. Så, där. så att, och det här är ju igen väldigt svårt att förklara för folk som inte spelar WoW Att det är ju mer som en community nog än bara ett så här rönordat spel. Och det börjar ju vara ganska symptomatiskt för många spel idag, att liksom är du, spelar du Call of Duty i en viss community, spelar du uh, jag vet, Red Dead Redemption så kan du vänta dig visst folk och en viss attityd och en viss stämning och sådär. Um, Men att som uh, communityn i sig, WoW Classic idag, så är ju inte alls samma community som den var då. Att den där communityn oh. Tack. Oh. Uh, den där communityn som fanns i WoW Street 2004 för Classic och say, 2006 för TBC. Så den är inte... Om jag skulle jämföra dem båda, skulle jag säga att vi kanske talar igenom den här vidögda. Kanske lite naiva. Men jag ska utforska och se vad det här gör. Ja, ah, det här var ganska skit. Om ah, jag ska säga där. Ja, ah, det där fungerade inte så bra. Det var en community som fortfarande så att säga lärde sig. Och, och ville liksom utforska vad Elves och Renai och Outland och hade kanske spela Warcraft där. Visst kanske inte vem Milidan var. Liksom att det, det fanns inte det fanns inte de här dedikerade sidorna och sajterna där du kunde gå för expertstrategi för varenda liten aspekt av spelet. Och det fanns med fokus på att oh, vi går in oj vad är det där, nej vad gjorde jag nu <laughs> jag dog lol. Att som, Det fanns en väldigt som så här jag vet inte naiv glädje i hela processen. Inte säga ja. att liksom, det inte fanns idioter och duschbags och gnäll, liksom gnällpaneler där och, men att det var inte symptomatiskt liksom. Det var inte kroniskt. Uh, yeah. Som alltså man säger i Classic idag som kommer att fortsätta i så är just den här uh, jag vet att jag kallar den här optimären som måste ta bort all det roliga i Att redan första gången du, du går och in i en raid och ska fighta en boss så ska du veta, exa alla ska veta exakt vad du ska göra det ska vara perfekt och här ska du stå där, och du får det här Gero och, ger, och sådär så som att Ja, okay. att Jag vet att det inte kan vara på något annat sätt och jag, jag, jag gillar vissa aspekter av det. Men å andra sidan så att det finns ju inte. Det finns ju inte som så mycket glädje eller uh, så där, utforska glädje där kvar. Men å andra sidan, hur ska det finnas det i ett spärs med 16 år gammalt. Att det är ju. Mm, du lurar ju dig själv om du tror att du ska som hitta. Uh, ditt unga jag där som är som hej pappa att det kommer inte att hända om du vill ha en ny upplevelse så då måste du skaffa dig en ny upplevelse då måste du sätta ner och spela ett annat spel alltså måste du bara fucking acceptera att folk kan redan det här spelar ut och in och du förmodligen kommer du hamna med en massa tryhards och till och med den mest öppna och mest som så här positiva gruppen så kan ni inte vända tillbaka klockan och varken var Classic eller DBS Classic om någonsin att vara nytt men det betyder inte att yeah. det kan vara väldigt roligt och givande om man kan ha en väldigt god och kanske ödmjuk upplevelse med det men att igen jag tror man måste på sätt och vis ögadära sina förväntningar lite och fundera ut att vad är upplevelsen och vad är den inte? Vad borde den vara och vad kan den aldrig vara? Mm. Någonting ja. sånt kanske. Ja, bra. Ja, jag tycker det är riktigt bra. Bra sagt. När tänker du själv hoppa på tåget, Nikolaj? Um, Ja. Ja. Uh, oj, oj. Uh, no, utgående från vad, vad som har diskuterats, uh, diskuterats här och under de här av, avsnitterna som har berört World of Warcraft här tidigare. Så, så jag, jag vet ju inte om jag kan säga att jag känner mig manad direkt. <laughs> vad tror du du skulle få ut av dem om du skulle spela själv? Alltså det är ju jättesvårt att säga. Men, men alltså... Uh, <laughs> No, eftersom jag, jag uppskattar ju en, en, en välskriven story. Mm. Så jag, och så jag kan ju tänka mig att ut, utgående från vad du har berättat så, så är, är det ju en av de starka punkterna. Ja, jo, är det, bland, det Bland många andra så att i det World of Warcraft, så att det här den, den rika berättelsen. Mm. Och, och sen, sen kan jag ju tänka mig att, så att den. No, no, en, en, på något sätt, alltså en annorlunda spelupplevelse för att majoriteten av spel som jag spelar och har spelat så faller jag ju kanske inte inom, in, inom den här kategorin att jag spelar ganska sällan online-spel mm. egentligen. Så, så jag kan tänka mig att kanske få uppleva de positiva sidorna av denna community så skulle säkert vara något jag, jag skulle kunna uppskatta. Du börjar någon gå riktigt hejare på pong. Äh, jo, jo. Ja, ju, ju, men du vet man, man, håller sig väl till, till sina styrkor. Ja. Nå, äh, det var, äh, det känns som att jag, jag talar väldigt mycket om kommunen och kanske också en del längre än vi borde. Och att det börjar väl. Kanske snart är det dags att wrap this shit up. Men, uh, äm... Jo, tack. Mm. <laughs> ja. Tänk bara när vi har Dark Souls. Då bara strömmar du ur jävla spel. Man kan aldrig se längre än sin egen jepit. Men, <laughs> äm... <laughs> men what the hell? Ja. Jag anklagar dig. Äm... Jo, jo, no, det ja, märks. Men... Ja. Om du, om du inte satt där på andra sidan bordet så ska jag strecka mig över och slå dig i ansiktet med en handske. Ska jag fucking hämta min level karaktär eller vad är det <laughs> ja. nu? Men, ja, okay. äh, men jag tänkte att det var en fråga som frågade Samir för inte så länge sedan, inte i anknytning till, till triggervarning eller orden eller alls, men att det var en fråga om WoW. Och jag tänkte att kanske det skulle vara... Uh, en bra fråga att svara på nu för att avsluta det här programmet. Um, bara som ett litet personligt svar eller personlig inblick. Och det som ja. den här personen frågar mig är att som. Varför. Uh, liksom, vad, är, vad är hela dealen med Classic? Uh, varför skulle man spela World of Warcraft Classic? Eller är jag det som en följdfråga. Uh, the Burning Crusade Classic du, yeah. har, du var ju redan där Du spelar mm. ju redan dem Så att, varför spelar du dem och varför Spenderar du inte tid i Som moderna vov För den här personen mm. vet då Att uh, även om jag Har moderna vov och har spenderat lite tid där så Spelar jag inte aktivt Därför att uh, Jag väljer att hellre spendera nu min tid i Classic Så frågar yeah. man då varför så jag kan nu försöka svara på det. Um, för det första. För mig. Och det här är nog ett svar helt för mig. Jag representerar inte alls den allmänna inställningen av community. Så är det att. Um, jag tror moderna World of Warcraft. Även om jag tycker att den nuvarande expansionen Shadowlands är helt okej. Okay. Den har en yeah. någorlunda immersiv historia. Även om det finns många personer som är väldigt negativt i den. Framförallt en mm. specifik karaktär. Uh, så tycker jag att okay, men det är intressant. Jag, jag är nyfiken att se vart den går. Jag tycker så där innehållsmässigt så um, narrativt så make a well sense antar jag. Uh, men att det känns ändå som att man är lite som sådär orotad. Tekniskt sett så är man liksom i... I efterlivet. Eller olika representationer av dödsriket kanske. Uh, men det känns. Yeah. Det, för mig känns det inte riktigt. Så jag köper inte riktigt den här fantasin den här gången. Men det största okay. grejen är att. Det alltså det spelmekaniskt. Så har jag inte roligt. Uh, och uh, det här. Det som jag gillar att göra i raiding Eller den här gruppdynamiken. Så har också blivit lite konstig. Att det finns väldigt mycket try harding och det är väldigt som så här jag vet inte igen liksom den överoptimerade grejen att, att jag är en väldigt bra spelare det kan jag säga, liksom ja. utan, att, utan att skryta alls men att jag tål inte att man måste börja behandla det som ett jobb jag vill logga in jag vill spela, jag vill, jag vill göra så bra jag kan jag känner inte att jag måste vara skyldig att logga in varenda dag eller att spendera ja. flera timmar online bara för att prata shit med folk eller för att grinda, Vilka jag hatar i alla spel. Det är bara det är bara shit. Alltså uh, och att samma sak som att det finns mycket i moderna vålds som jag tycker att det är bara som så, här så kallad content padding. Att det är bara saker som, som försöker lura in dig för att göra som så här monotona sysslor om och om igen. För att på sätt och vis sträcka ut spelängden. Uh, mm. Sen och så, det är slut på content för mig där. Men jag vet att på grund av corona så det är inte, alltså, vad är ett ord för feasible? Det är, inte, så. Så det är inte. det är inte realistiskt? Det är inte möjligt? Ja, antingen. Jag, jag fick tydligen slut på ordet. För mycket ordmasturbation i ett avsnitt. Men mm. att okej, okay, det är inte gångbart. Det är inte. Det är inte realistiskt att, att, att de ska kanske ska skita ut content på samma nivå som vi är vana mm. vid. Men jag vet att det kommer, det finns redan där, snart kommer det. Och då kommer jag säkert att checka in det. Men, att, <coughs> men det ja. svarar ju bara på halva frågan. Det svarar varför jag är lite, kanske mer, varför jag vill att inte spendera så mycket tid i modern området. Så varför Classic? Mm. Okej, okay. Classic. Um, ett, ett litet extra svar för TBS att Classic så är Classic och det är en kul upplevelse. Men TBS är speciellt för mig personligen därför att det var där som jag riktigt säga kom in i raiding och liksom så här gruppskapande på allvar och så där Så att för mig är det här det här är väntar på kanske ännu mer än WoW Classic. Så, okay. så det är kul. Den andra grejen är att Classic i sin speldesign så gillar jag WoW. Uh, I kanske den här um, Classic The Burning Crusade och kanske även i Wrath of the Lich King är den bra. Därför att det tog fokus på dig som en liten del av en stor värld. Att om du någonsin har spelat som, så här, spel som Warcraft 3 eller tidigare de här strategispelna så springer du runt med liksom. Du har dina Gubbar som springer runt, där dina orcs och dina humans och dina what not. Men här är du bokstavligen yeah. en dude som springer runt i världen. Du är ingen speciell person. Du är inte liksom prinskorv som är här för att rädda världen. Du är inte liksom någon utvald person. Du är bara, okej, okay, hey, hello, kind hunter, can you help us? Och sen så far då så har du ett äventyr. Och på ena, en zone så är det som ja men det är nog fucking pirater här som håller på. Och i en annan zon där ja vi har halva kartan är full av en massa anded som går ut. Och att kanske vi ska göra någonting. I don't know. Hashtag frågetecken lullgut. Och så gör du det. Mm. Och att som du är en del av grupper eller arméer som tar ut stora specifika. Jag vet inte vad jag ska kalla dem. Skurkar i spelvärlden. Yeah. Men det finns heller inget som är överhängande hot. Det finns inte liksom eko eko eko, that guy som ska stryka stryk i någon kedja, Utan det är som att, ah, ja men det sitter någon fucking fire element under en berg här och en fitta i jag, jag Ska någon slå honom på käften? Och här har vi någon jävla lolldraka som tror han att är inget, vet jag. Vi går och fingerpullar honom tills det bara sprutar ut och slutar och behöver hålla på med och sådär. Så du är i världen. När du går in i TBS så du har lite skinn på näsan. Du är en liksom, äventyrare. Men att du är fortfarande ingen speciell. Att liksom, du är bara en av de äventyren som kanske med lite hopp och lite tur kanske kan rädda Outland. Och sen går du vidare till Rättad och Lichking som inte ens tänker röra nu. Men jag gillar det här att du är en i världen. Du är en liten obetydlig person själv, men du kanske är del av händelser som formar hela World of Warcraft. Det gillar jag. Yeah. De senare spelen, jag skulle säga kanske Cataclysm, vilket kommer efter The Lich King och framåt så blir det med som sådana Chosen One. Inte, inte att du liksom, att du är som liksom The Chosen One som du i många spel, men att du är liksom den legendariska äventyraren och här kommer du, your name och liksom tack gud att du är här och vi väntar med här med alla våra medier tills du ger order och man, nu börjar vi och sådär. Och att det är väl lite okej okay, men det blir liksom dumt att för varenda expansion så räddar man någon fucking kontinent eller värld eller shit och dödar liksom the ultimate bad. Och sen nästa kontinent är liksom mm. tack gud att du är här smäggfaffa. Uh, vet du vad? Uh, vi har liksom några sjuka grisar här runt knuten som har några jävla ljud skulle du kunna gå dit I don't know, och hämta sju hellbord och åt mig, okej, okay, okej, okay, thanks, bye och sen i nästan ett tag som att, ah, commander, äntligen är du här att w -w -w -w, vi behöver hjälp här ska alla faktionledarna tala med varandra som att, what att <laughs> jag vet inte det, det är liksom kanske den här attityd och stämningen det känns som att de här tidigare späderna väldigt tar fokus på att du är en äventyrare. Vill du gå in i den mörka kryptan eller det här det här slottet eller whatever. och som liksom Kan du göra det vågat och vad händer sen. Det är öppet för utforskning. Yeah. Till och med sin speldesign så är moderna WoW ganska så här streamlined. Att det är okej. Okay. Man har blivit van med det. Men att alltså, som Immersionmässigt så är det cancer. För att det är som bort lite den här att jag, liksom, jag, vill, jag vill känna mig speciell genom att inte vara så speciell. Om nonsens. Ja. Mm. Sen ja. och, så. Vad ska jag säga det? Jo, och den sista grejen är väl och jag hymlar inte alls med det. Den här del nostalgi. Att det finns många saker som jag gillar bättre med de här tidiga versionerna. Till exempel, jag gillar Talent Trees. Jag gillar uh, den här. Hur, hur utrustning fungerar, hur vissa stats fungerar. Och sen gillar jag, att det, det här är en stor grej för mig, jag gillar klassidentitet. Um, I moderna vov så är det en otrolig fokus på balans. Så att varenda karaktär eller varenda klass måste prestera inom ett som liknande område. Uh, och att varenda klass måste också sig som att tillgång till förmågor som andra klasser har. För att annars blir det så orättvist på vissa grejer. Medan jag tycker. Mm -hmm. att det spelar väl ingen roll. Om en fucking rogue är mycket bättre. Än en shaman den här expansionen. Det spelar väl ingen roll. Om fucking mage Är jättebra på en sak. Medan ruiner är superbra på en annan sak. För att om alla har. Liksom liknande förmågor. Och alla kan prestera någorlunda lika bra på samma grejer. Så då blir det ju väldigt som homogent. Och att det blir som att. Uh, vad är det för vits? Det, liksom, det känns som att det är mer som stilistiskt att skjuta en fireball eller en frostbolt eller en shadowbolt. Att det finns mycket... Nu tycker jag att Det känns annorlunda om man spelar olika klasser i, i moderna vav. WoW. Men om man jämför med classic så är det natt och dag. Spelar du en warlock så är det som natt och dag från att spela en mage. Spelar du en rogue så är det... Mycket annorlunda än att spela Warrior, etc. Et et så. Jag vet inte. Den är mm. populär upplevelse, men på många så, sätt så är den rikare. för att det faktum att den inte är som så optimärad och populär, så gör den en extra charm, kanske. Mm. Så därför. Ja. Ja, men det var ju min sannhet ett uttömmande svar. Jo, varför inte? Mm. Ja. En, en av de frågorna. jag vet ju att du, du har ibland klagat på att du, det, det inte ges tillräckligt med utrymme åt dig här under dessa avsnitt. Ja, du är ju nog en, en helt inbiten pratkvarn som väldigt sällan går Jo, jo. Det, det är så sant. Det jo. är så sant. Jo, jag tycker sen när vi gör trigger warning classic, äh, efter flera år, så kanske vi kan yeah. göra en liten sådär hashtag some changes åt det. <laughs> Jaha, <laughs> ja. okej. Okay. Ja. En liten lite, kan man ju nog behärska ja så kan vi också erbjuda våra lyssnare liksom så här betalda servicer som att till exempel skippat i slutet eller att ja, men, men det där liksom <skratt> flashback bonus <skratt> Vilket betyder vilka att så att säga ah, ha du har du har redan lyssnat på det här. Eller ville att det borde heta déjà vu. Ja, men alltså väl liksom att kanske du har sådan betalning i summa summan som blir sådan atta mjutat. Den av oss som du gillar minst. Mm. Och så får de säga något så det som att de ut den andra talar igen. Sant. Ja. ja. Det kommer inte märkas någon skillnad de många gav wow. Men <laughs> <coughs> ja. Ja, det, det, det måste jag väl inse. Tänk dig ultimata paketet så skulle vara att du betalar en ganska stor summa. Det är ju ändå ganska många avsnitt. Och sen så, ja. så tickade alla avsnitt som lyssnade så verkar det som mm. att du är en person med väldigt stor stammen som sitter och lyssnat genom allt triggervarning och allt spoilervarning men egentligen har du ja. bara betala pengar som en fucking casual mm. mm pay to win ja jag ser faktiskt fram emot triggervarning classic pay to win allt vi behöver nu, allt vi behöver göra nu är att hitta en, en villig utgivare mm That's right det, kids, you're only in it for the monies. Ja, jo, sant. Ja. Det, det är så sant. Mm. Jag, ser emot, jo, jag ser fram emot de kommande forumdiskussionerna där nördar sitter och diskuterar med tabeller hur man ska optimera <laughs> dig eller mig så att vi blir med igen. Oj <laughs> ja. ja. nej. Hur man ska optimera för att kunna. Och hur många avsnitt man kan ha på parallellt så att du ändå kan följa med vad, vad, vad i hela världen det är. Om de det talar som. Ja. Lysar. Det blir väldigt folkvöjar datamin och liksom för mm. rädda på avsnitt som vi inte har lansär och spekulärar och streamar och vi, och vi sitter och där Ja, då kanske det här skulle vara att vi kan lansera en trigger coin. Ja. <laughs> inte så dåligt. Det är samma som Doge, men att det är en stor mm. arsle på myntet. där kan, kan användas överallt utom här. S <laughs> står det nästan överallt, tror jag. Mm. Jo. Det är sann då då, då det. Bra. Då, då om... Jag får väl bara önska, önska dig och, och alla potentiella lyssnare där ute en, en, en trevlig trevlig färd eller fortsatt färd i Azaroth i, Azeroth, i, i form av Aha då men jag får inte betala tillräckligt mycket för att jag skulle kunna orka sätta mig in i det hela Tyckte du det var för, en för elak förolämpning? Ja, det var det Nu, nu, är, nu är jag klar. jag går i väg nu Okej, okay, men Nikolaj som ordstävet går Triggervarning, colon. All is fair in love and Warcraft. Triggervarning!